Jeg, Elisabeth, er da programleder Anne Gråsvold. Jeg, Helle, er Ivar Åsen. Jeg, Oscar er um, Knut Knutsen. Jeg, Madeleine, er Molkemo. Hei, velkommen til Dagsnytt 18 på NRK P2. Debatten om hvilket skriftspråk vi skal ta i bruk er noe som engasjerer mange talen nå som inte längre är i union med Danmark. Som vi vet är vårt skriftspråk var dansk, men vi har tagit upp en viktig debatt som drar sig om riksmål, landsmål eller samnorsk vi ska bruka som skriftspråk. De tre debattantene, Ivar Åsen, Knut Knutsen och Moltkemo, är i studio för att debattera nettop dette. De ska uppdatera oss på vad de tre skriftspråken innebär och varför nettop det er skriftspråket de försvarar som ska bli tatt i bruk. Ivar Åsen, språkprofessor og dikter fra Summøre, og nå bosatt i Kristiania. Han ønsker å innføre landsmål som skriftspråk, som enkelt sagt går ut på å gjøre språket så norsk som mulig, Vi har sette alle dialektene sammen til ett felles skriftspråk. Ivar, kan ikke du ta oss å presentere landsmålet, og hvorfor det skal bli tatt i bruk? Jo, etter 400 år med dansk styre hadde jeg fått nok. Vi nordmenn trengte et helt nytt skriftspråk et skriftspråk som tog utgangspunkt i dialektene man snakker i bygda. I starten tänkte jag att ett selskap av språksyndige menn burde utvikle et fullstendig norsk ordbok med fullständig grammatik. Men etter fem år hvor ingenting var blitt gjort enda, tok jeg saken i egne hender. Hvorfor, tenkte jeg, blir ikke norske dialekter behandlet likt som andre språk? Er ikke våre dialekter det gamle og ekte norske språk vart en grunnligere behandling? Jeg ville forsøke å ta på meg et sånt arbeid. Så la jeg ut på en reise. Min första destination var Västlande, för di här menade jag att språket var minst präglat av dansk. Det var viktig för mig att distansiera det nya skriftspråket fra dansk. I løpet av 4 år besökte jag stora delar av Norge, där jag kom tillbaka till Christiania igen så det plockade ut de riktiga orformerna som skulle danne det nya skriftspråket. Här hade jag någon principer följt. Till exempel det ordet som var mest utbrett i landet skulle bli huvudformen. Där som ingen ord skilts annor annorligt ut, valde jag det nordönor ordet. På denne måten ble det utarbeidet et ordentlig norsk skriftspråk. Ja, Knud knutsen du er født i Holt og du er norsklærer og språkforsker. Du ønsker en fornorskning av dansken till riksmål. Knud, kan du ta oss og fortelle oss om riksmålene og hvordan denne språkreformen er gunstig for oss? Ja, jeg ønsker med riksmål och distansere vårt eget skriftspråk fra det danske skriftspråket. Jeg jobber selv som lærer, så jeg ser daglig hvordan elevene mine sliter med å lære seg det danske språket. Men da ser det heller ikke som en god løsning å konstruere et helt nytt språk, men å revidere den dansken vi i dag bruker og forme den til å passe med slike snakker i dag. Og der er jeg da ikke enig med Råsen, som vi samler sammen særregnheter fra hele landet, og så slår det sammen i en stor smelte som vi må lære oss og barna våre å forstå. Med Riksmål ønsker jeg heller en gradvis fornorskning av det dansk-norske dansk til et helt til et eget norsk språk. Språket vil jeg basere på vårt daglige tale i byen, som gjør det letteste utgangspunktet for å lære seg omveltninger, etter min mening. Her mener jeg også at Åsen er for radikal ved at han ønsker en bra omveltning som vil føre til store utfordringer i vårt samfunn. Ved sakte og forsiktige endringer vil dette nærmest gå upaktet hen i det dagligdagste livet til en norsk statsborger. Uh, ja, Molke Moe er født i Krølserad, og uh, som de to andre så bor han også i Kristiania. Du er Nordens første professor i folkekloristikk, og vilken språkreform er det du står for, Molke? Uh, jeg syns at vi ska ha samnorsk som ett offisielt skriftspråk. Samnorsk er en blanding av nynorsk og bokmål, hvor man har noen ord og bøyninger fra begge. Som jeg sagt tidligere, er dette språk vokst opp på de levende talmål, byene som bygnes. Grunnen til at jeg mener er det riktige alternativet er at man aldri vil bli enig om man ska ha nynorsk eller bokmål. Og på denne måten kan vi ha et skriftspråk som passer for alle og gjør alle halvveis fornøyd. Det er snakk om kompromisser her. Jeg synes at språkrådet burde jobbe for å få et felles skriftspråk, for det er forvirrende å ha flere og ger ett budskap om att vi ikke er ett land som står stert sammen. Tanken om samnorsk har vært snakket om siden 1880, men ble ikke tatt alvorlig før jeg skrev en artikkel om det i samtida i 1909. Samnorsken vil også gjøre det lettere for elevene på skolene, slik at de slipper å lære to skriftsprøkk. Vil vi virkelig legge dette presset på barna våre, at de må lære ikke ett, men to skriftsprøkk? Jeg sagt det før, og jeg det igjen. Her er det ikke spørsmål om et enten heller, men om ett både og. Ja, Ivar, Knut, jeg kritiserte språkreformen din tidligere. Hva er det du har å si til det? Eh, som sagt, et av prinsippene jeg la vekt på da jeg lagde landsmålet, var at det mest utbredte ordet skulle bli de gjeldene. Da ville det ikke bli en radikal ändring. Det i byene man ser den største likheten mellom talmåten og det danske skriftspråket, men mesteparten av befolkningen bor faktisk i bygdene, og dialektene man har der ligner mer på landsmål enn riksmål. For å ta vare på det norske og en äkte kulturen måste vi ta hård på dialekterna. Ja, och Molke, du önskar en önskar du en radikal förändring som Åsen eller en gradvis förändring som Knutsen gör? Eh, jag vill ha en gradvis förändring för det gör det lättare för folk att tillvänja sig till den. En annan grund är också det att vi tar lang tid att samla dessa två skriftspråk och lägga et nytt felleskrivspråk som vill tillfredsstille flertalet av befolkningen. Knut, du räcker på bollen? Ja, jeg har ett spørsmål til Maltke Moe, angående det eh, han mener at eh, han vil blande eh, riksmål og landsmål. Eh, blir det väldigt vanskelig å være eh, konsekvent der, eh, hvor man eh, blander to forskjellige måter å eh, skriver på, når man da noen steder bruke den ene måten og så den? Noen steder den andre måten. Blir ikke det veldig vanskelig å være konsekvent? Eh, jo, det er som jeg sa i sted, at det må bli gjort gradvis. Det er ikke en enkel process å samle disse to skriftspråkene ett, men jeg er overbevist om at det går an hvis man legger vilja til. Nynorsk har, har allerede en del likheter med bokmål, så mange liker ord, så dette er jeg sikker på at det går an å det var dessverre det vi rakk i denne debatten For denne gangen Men vi mø møtes nok igjen för en debatt Om dette med en senere anledning En stor tak til Ivaråsen Knut knutsen og Molkemo som stilte opp Mitt navn er Anne Gråsvold Og vi avslutter sendingen med Mellom bakkar og berg av Ivaråsen På gjensyn og gjenhørs Mellom bakkar og berg Ut med havet Hever mormannen Fenger sitt heim Derom